6. fejezet. Múltak a hetek. A tábor körüli fák elhullatták leveleiket. A tél közeletével egyre rövidültek a nappalok. Kik ezek az emberek? Tette fel a folyton a kérdést, mióta megérkezett a táborba. Ez a több csapat férfi, akik az építkezésen dolgoztak és minden nap megjelentek, civil ruhában, és sosem látta őket a munka végét jelző szirén a szó után. Lale lépteibe árnyalatnyi könnyed, ruganyosság vegyült, a gitával töltött idő miatt. Biztosra vette, szót válthat néhányukkal, anélkül, hogy az őrök elvesztenék a fejüket és rálődnének. És ott van a védő pajzsa is, táska alapban. Lale lazán odasétált az egyik épülő barakhoz. Ezek nem úgy tűntek, mintha fogolyszállásnak épülnének, de e nem magasztott lale mire akarják majd használni őket. Lassan közeledett a két férfihoz. Egy idősebb volt és egy fiatal. Épp rakták a téglákat. Jókor a halom előtt guggoltak. Érdeklődve figyelték Lalét, a mozdulataik lelassultak. Lale felvette egy téglát, és úgy tett, mint aki tanulmányozza. – Nem értem – szólalt meg Halkan. – amit nem értesz? – kérdezte az idősebb férfi. – Zsidó vagyok. Megjelöltek sárga csillaggal politikai foglyokat látok magam körül, gyilkosokat, munkakerülőket, és ti meg de rajtatok nincs jel. – Nem a te dolgod, zsidó! – felelte a fiatalabb, inkább magának, mint Lalénak. – Csak barátkozni akartam. – Tudod, körülnéztem, és kíváncsi lettem rád, meg a barátaidra. – Lalénak hívnak. – Húzd innen! – vetette oda a fiatal. – Nyughas, fiú, de meg ne törődj vele. Szólalt meg, agyon baggozott hangon az idősebb. Viktornak hívnak. Ez a nagy szájú itt a fiam, Júri. Viktor a kezét nyújtotta, Lale megrázta. Ezután Lale Júrinak nyújtotta a kezét, de az nem fogadta el. Itt lakunk a közelben, magyarázta Viktor. Ide járunk dolgozni minden nap. Csak kíváncsi voltam. Önként ide jöttök minden nap. mint ezért fizetnek nektek? Így van, zsidó fiú szólt bele, Júri. – Fizetést kapunk, és minden este haza megyünk. Ti meg... Azt mondtam, fogd be, Júri. Nem látod, hogy ez az ember csak barátságos próbál lenni? – Köszönöm, Viktor. Nem szeretnék bajt kavarni, csak, mint mondtam, körülnézek kicsit. – És mire való ez a táska? Vágt oda, Júri sértetten, hogy így tápirítottak előtt. – A szerszámaim, ezeket használom, amikor számunkat tetoválok a foglyokra. Én vagyok a tatu Magyarázta Lale. Sok dolgod lehet, jegyezte meg Viktor. Van, amikor igen. Sosem tudom, mikor érkeznek a transportok, és hány embert hoznak. Úgy hallottam, még rosszabb világ jön. Elmondhatod nekem? kérdezte Lale. Ez az épület. Láttam a terveket. Nem fog szörülni, ha megtudod, mi épül itt. Annál csak nem lehet rosszabb, ami már most itt folyik. Lale felállt, és a téglarakásnak támaszkodott. Egyes krematóriumnak hívják, mondta halkan Viktor, és elfordította a tekintetét. Egyes krematórium? Akkor lehet, hogy lesz kettes is? Sajnálom, mondtam, hogy nem fog szörülni. Lale rácsapott az utolsó lerakott tégrára, az felrepült, meg rázni kezdte sajgó kezét. Viktor belenyúlt a mellette táskába, zsírpapírba tekert szárazkorvázt húzott elő. Tessék. Tudom, hogy éheztek, és van ott még ahonnan ez jött. – Ez az ebédünk! – Csattant fel Júri, és megpróbálta kitépni a korbászt apja kinyújtott kezéből. Viktor eltolta Jurit. – Semmi bajod nem lesz, ha egy nap kimarad. Ennek az embernek nagyobb szüksége van rá. – Elmondom otthon anyának. – Örülhetsz, hogy én nem mondom el neki, hogy viselkedtél. Még sokat kell tanulnod a civilizált viselkedésről, fiatal ember. Legyen ez az első leckéd. – Lale még mindig nem vette el a kolbást. Sajnálom, nem akartam bajt keverni. A pedig sikerült, vetette oda Juri ingerülten. Ám, dehogy, vette át a szót Viktor. Lale, vedd el az ételt, és gyere el holnap is. Azok neked még, a pokolba is. Ha csak egyikőtökön segíthetünk legalább ennyit tegyünk. Igaz, Juri? Juri vonakodva a kezet nyújtott lale -nak. Aki egy életet megment, egész világot ment meg, mondta halkallal le, inkább csak magának, miközben megrázta Juri kezét. Nem segíthetünk mindjártoknak, lale elvette az ételt. Nem tudok fizetni, mondta. Nem gond, köszönöm. Talán meglelem a módját, hogy mégis fizethessek. Ha sikerül megoldalom, hoznátok mást is, mondjuk csokoládét. Lale csokoládét akar. Az ember azt ad a lánynak, ha tud szerezni. Biztos megoldjuk. De most már jobb, ha mész. Az egyik kör, mintha felfigyelt volna ránk. Viszlát! Köszönt és bedobta a kolbászt a táskájába. Hópejheg táncoltak körülötte, hogy visszafelé tartott a barakjába. A pejheg felszikráztak az utolsó napsugarakban, úgy szólták maguk körül a fényt, mint a kaleidoszkóp Lale, gyerekkorában. Mi a baj ezzel a képpel? Miközben a barakja felé sietett, laléban feltolultak az érzelmek. Arcán az olvadt hó könycseppekkel keveredett. Beköszöntött 1942 tele. Lale a szobájában fogta a kolbást és gondosan egyenlő darabokra törte. Csíkokra tépte a zsírpapért, és minden egyes darabot szorosan becsomagolt, mielőtt visszatette őket a táskájába. Az utolsó darabnál megállt, és durva, koszos ujjai között szemügyre vette a kicsi, kívánatos darabot. Ezek az ujjak valahol simánk voltak és tiszták. Gazdag étkeket forgattak. Ezeket tartotta fel, amikor azt mondta, hogy köszönöm, nem kérek többet, nem fér belém. Megrázta a fejét, és az utolsó darabot is betette a táskájába. A Kanadába indult. Egyszer már régebben megkérdezett valakit a hetes barakban, tudja-e, miért hívják így ezeket a válogatóraktárokat? A lányok, akik itt dolgoznak, messzi-messzi helyekről álmodnak, ahol bőség van, és az élet olyan, ami ennek szeretnék. Úgy döntöttek, kanadai ilyen hely. Lale beszélt néhány lányal a Kanadából. Szemügyre vett mindenkit, aki kijött, és tudta, hogy Gita nem itt dolgozik. Voltak más épületek is, ahova nem juthatott el könnyen. Biztos ott dolgozik valamelyikben. Meglátott egymás mellett két lányt, akikkel már beszélt korábban. Lale a táskájába nyúlt, kivett két kis csomagot, és a lányok felé közelített mosolyogva. Aztán megfordult, és mellettük haladt tovább. Nyújtsátok ki az egyik kezeteket, de lassan! Adok egy kis csomag De boncsátok ki, csak ha egyedül vagytok. A két lány úgy tette, ahogy Lale mondta, egyenletesen lépkedtek tovább. Tekintetük azt hűrkész, de nem figyeli őket valamelyik eszesz. Amikor megkapták a kolbászt, kezüket a mellükre szorították, részben, hogy melegítsék magukat, részben, hogy az ajándékot védjék. Lányok, hallottam, hogy néha ékszert és pénzt találtok. Így van? A lányok összenéztek. Nem akarom, hogy kockázatot vállaljatok, de elképzelhető, hogy kicsenpész pészhettek nekem egy keveset? Az egyik lány idegesen megszólalt. Nem lenne nehéz. Az őreink már nem nagyon figyelnek ránk. Nem gondolják, hogy bármivel próbálkoznánk. Remek, csak annyit vegyetek el, amennyi nem kell gyanút. Én pedig nektek és másoknak is szerzek ételt, mint ez a kolbász. – Esetleg csokoládét is tudsz szerezni? – kérdezte az egyik csillagó szemmel. – Nem ígérem, de megpróbálom. – De ne felejtjétek, egyszerre csak egy keveset hozzatok. Megpróbálok visszajönni holnap délután. – Ha nem vagyok itt, van biztos rejtek helyetek, ahova eldughatjátok, még el tudom vinni? – A barakunkban nincs. Oda nem tehetjük, folyton átkutatják, felelte az egyik lány. Tudom, mit csináljunk, szólalt meg a másik. A hóbuckákban áll a barakunk mögött. Betekerjük egy ronyba, és elrejtjük ott, amikor vécére megyünk. Igen, ez jó ötlet, vélte az első. Nem mondhatjátok el senkire, mit csináltok, vagy honnan kapjátok az ételt rendben? Ez nagyon fontos. Az életetek múlik rajta, hogy ne áruljatok el semmit. Értitek? Az egyik lány összezárt ajkához emelte az ujját. Ahogy a női tábor felé közeledtek, Lale magukra hagyta őket, és kisideig a 29-es barak előtt őgyelgett. Gitárnak nyomát sem látta. Így kellett lennie, állapította meg. De három nap, és megint vasárnap lesz. Másnap Lale pár óra alatt végzett a munkájával birkenauban. ban Leon megkérte maradjon bele délután, Használják ki a lehetőséget, hogy a teljes barak lelkes hallgatósága nélkül beszélgethetnek a helyzetükről. De Lalek kimentette magát, mondván, nincs jól, pihennie kell. Azzal elváltak. Lalek kétségek köztvergődött. Minden Mindenáron meg akart szerezni mindent, amit csak Viktor hozhatott, legyen az akármi. De valamivel fizetnie kell. A lányok nagyjából akkor végeznek a munkával, amikor Viktor és a többi bejáró elmennek. Vajon lesz elég ideje, hogy kiderítse, el tudnak-e emelni valamit? Végül arra jutott, fölkeresi Viktort, és megnyugtatja, hogy már dolgozik a fizettség előteremtésén. Lale táskával a kezében az épülő barak felé indult. Körülnézett nem látja el valahol Viktort és Jurit. Viktor észrevette, és megbökte Jurit, hogy maradjon hátra, miközben eltávolodtak a többi munkástól. Lassan közeledtek Lale lefelé, aki megállt, és úgy tett, mintha keresne valamit a táskájában. Júri kezét nyújtva üdvözölte lalét. Az anyja beszélt a fejével tegnap este, magyarázta Viktor. Sajnálom, még semmit sem sikerült szereznem, de remélem most már hamarosan összejön. Kérlek, ne hozatok addig semmit, amíg ki nem fizetem az eddigieket. Semmi gond, van nekünk bőven, jegyezte meg Viktor. De kockázatot vállaltuk. A legkevesebb, hogy kapjatok valamit cserébe. Csak egy-két nap türelmeteket kérem. Viktor két csomagot vett elő, és bedobta őket Lale nyitott táskájába. – Itt leszünk holnap ugyanebben az időben – mondta. – Köszönöm – felelt a Lale. – Akkor viszlát! – tette hozzá Júri, mire Lale elmosolyodott. – Viszlát, Júri. Lale a szobájába visszaérve kinyitotta a csomagokat. Kolbász és csokoládé. Megszagolta a csokoládét. Mélyen beszívta az illatát. Újra kis darabokra törte az ételt, hogy a lányok könnyebben elrejthessék és továbbathassák. Ó, mennyire reméli, hogy vigyáznak majd, és nem keltenek feltűnést. Ha elárulják magukat, a következményekbe jobb bele sem gondolni. Eltette egy kiskolbászt a hetes barak lakóinak. A munka végét jelző Sziréna Szófél beszakította a megszállottan dolgozó lalét, aki egyforma méretűre igyekezett adagolni az ételt. Mindent a táskájába hajított, és a Kanada felé sietett. A női tábortól nem messze Lale beérte két barátnőjét. Látták, hogy jön, lelassítottak, lemaradtak a hazafelé tartó lányoktól. Lale egyik kezében az ételcsomagokat tartotta, a másikban a nyitott táskát, és átnyomakodott a lánycsapaton. A két lány nem nézett Lale-ra, de mindketten beledobtak valamit a táskájába, mire ő kezükben nyomta az ételt, amit a lányok a ruhójukba rejtettek. Végül a női tábor bejáratánál elsodródtak egymás közeléből. Lale nem tudta, mit tartalmaz az ágyára kipakolt négy, ronyba tekert csomag. Óvatosan kinyitotta. Lengyel zlógyit talált benne, érméket és bankókat egyaránt. Foglalat nélküli gyémántot, rubint és szafírt, drágakövekkel ékesített ezüst és aranygyűrüket. Lale hátrált. Neki ütközött a mögötte lévő ajtónak. Elborzasztotta a kincsek szomorú eredete, hiszen mind egykori tulajdonosa életének egy-egy becses pillanatát őrizte. És aggódott a saját biztonságáért is. Ha felfedezik ezzel a rakományjal, neki vége. Valami kinti zaj hallatán bedobta az ékszereket meg a pénzt a táskájába, és az ágyra vetette magát. Nem jött be senki. Végül felállt. Táskástól indult a vacsoraosztásra. Az étkezőben nem a lábához tette a táskát, ahogy addig, hanem egyik kezével belekapaszkodott, és azon volt, hogy ne legyen túl gyanús, de ez persze nem sikerült. Még aznap este szétválogatta a drága köveket, a pénzt, a foglalat nélküli köveket, meg égszereket, aztán külön-külön visszacsomagolta őket a Az A zsákmány nagyját a matrac alá gyövöszölt. Egy különálló Rubint és egy gyémány gyűrűt a táskájában hagyott. Másnap reggel hét órakor Lale a tábor főbejáratánál lófrált, mikor a helyi munkások megjöttek. Odaosont Viktorhoz, kinyitotta a markát, hogy megmutassa a Rubin, követ meg a gyűrűt. Viktor közel Laleira fonódott, hogy kezet fogtak, és átvette az ékszereket. Lale táskája már nyitva volt, Viktor gyorsan beletett néhány csomagot. A szövetség ezennel megköttetett. Boldog új évet! Suttogta Viktor. Lale elcammogott. A hó egyre erősebben esett, leplet borítva a táborra. Elkezdődött az 1943-as év.